Глава 13. Трічі, тричі – це добре. Трійка, запевняє Сен-Мартен, – це вихід з антигоністичної двійки, який веде до рівноваги, а отже й до успіху. Жаль тільки, що сьогодні п'ятниця. До суботнього чоловіка годилося б їхати завтра, в суботу. Та я ж не міг брати відрядження на вихідний день. Цією думкою я накаркав собі хоч дізнаюся про це трохи пізніше. Однак не забігатиму наперед, а тільки скажу, що ніяке вороня не накаркає так людині, як вона сама собі може наврочити. Тоді ж дорогою, проїжджаючи Смілу і Шполу, проїжджаючи всі оті наші зворушливі містечка сільського типу, що гніздяться на берегах милих і сонних річечок під дивними назвами Тясмин, Шполка, чи, скажімо, Гірський і гналий Тікач, які зливаються воєдину в третю річку – Синюху. Ось де найзріміше із двійки випливає трійка. Я вже шизію через ці числа. Я заказуватиму п'ятому і десятому, щоб боронь Божий ніколи не зациклювалися на числах цих найпотаємніших знаках неба, які справді можуть вказати дорогу у потайбіччя, дорогу до божевілля, як це зробили вони за батом Агріпою. Та зараз я мчав до саватія Ярчука – котрого мав ось-ось побачити. І дорогою, проїжджаючи у ті зворушливі містечка, мабуть, уже в тисячне, відколи це сталося, намагався згадати людину, що дала мені ключ. Ліхтар, обснований білими мухами, простягнута долоня, на яку теж падають сніжинки. І так, ніби за стіною снігопаду, він середнього зросту, худий, русявий. Та який русявий, чоловіче? Адже він був не просто волосий, у шапці був, і сніг пролітав легенький, отак навскоси, безгучно. Ти навіть шелест його придумав, а Русявого запозичив від Чоломбитька, бо тобі незручніше лягає у схему Остапчук. Ти певен, що це саме він дав тобі ключ і почав танцювати біля Чоломбитька, хоч той допуття не може навіть описати чоловіка. Він просто дальтонник, цей Чоломбитько, тому я обрав не живопис, а графіку. «Ой, шизію я! Та хай! Якщо я побачу його, то впізнаю запевне. Можливо, це буде через якихось півгодини, а якщо ні, то принаймні наближуся до розгадки примхливого випадку, що впав на мою голову разом з отим грудневим снігом». І раптом я завагався. Знову взяли безглузді та по житейському практичні сумніви. «Куди ти лізеш, чоловіче?» а може й доглянути за нею певний час. Тобі довірилися так щиро, тобі довірилися так щиро і безпосередньо, може людина мала не тільки тривале відрядження, а й свої щонайінтимніші плани. А ти падаєш їй на хвіст, стромляєш носу в її приватне життя, нишпориш по шухлядах, у незрівняному пензлові маляра бачиш шприць наркомана, навіть ту жінку, що приходила до нього, ти психопат-некрофіл, Готовий присвоїти, а тепер ось Їдеш до господаря квартири, щоб підступно, по зрадницькому Нашептати на такого-сякого квартиранта, котре дає ключ невідомо кому І невідомо, чим це може закінчитися Пробач мені, суботні чоловічі Я спробую зробити це делікатно, щоб не продати тебе Але я більше не можу Зрозумій же і ти мене Я ж ізію Немає людини і вже через край вихлюпує чисто українська печаль. Був чоловік і нема. Вихопившись на узвище, я побачив далині містечко чи хай собі буде, якщо комусь так подобається, селище міського типу. До нього навпрямки було кілометрів зо два, а крученою дорогою трохи далі. І, скотившись із пагорба в низовину, переїжджаючи міст через тікач, я помітив ліворуч дивовижну споруду. Стояла вона над скелястим берегом і сама була як та скеля. Тільки горішні округлі віконця вказували на те, що кам'яна тверджа мала не лише природне, а й рукотворне походження. Істотний недолік колісного подорожнього полягає в тому, що саме там, де йому треба на все гарненько роздивитися, як от, скажімо, на річку та її береги, саме там, на мостах, заборонено зупинятися і не з руки головою крутити щоб не шубовснути з мосту та в воду. Отож, я не дозволив собі таку розкіш, щоб роздивитися на ту дивовижну, можливо, справді давню захисну тверджу, споруджену ще черкасами. Не хотів зупинятися, бо вже хилилося до вечора, і невідомо було, що там чекає мене попереду. Однак замить я побачив стрілку, що показувала ліворуч, і цілком сучасну, цілком європейську назву. Мотель млин. Шляховий знак на синьому тлі з ножиком і виделочкою нагадав, що я від самісінького ранку ще не мав різки в роті. Та їсти зовсім не хотілося. І, мабуть, ще довго не захочеться після мого службового візиту до людоїдів. Отож я знову натиснув на газ і незабаром побачив праворуч ріденько розкидані хати будиночки. Проте це ще було не містечко, а тільки невеличкий висілок, що відірвався від нього в поле, такий незначний, що не мав навіть шляхового позначення назви. Бодай на синьому тлі без обмеження швидкості. Втім, про швидкість уже не було і мови. Сталось таке, що я похолов і вдарив по гальмах. З-під капота валував дим, моя нещасна папелюшка от-от мала перетворитися на попіл. І тільки вискочивши з машини та піднявши капот, щоб зірвати з акумулятора клему, я збагнув, що то не дим, то парував тосол, який закипів у радіаторі, і, булькаючи, виривався з допоміжного пластмасового резервуару. Ось тут і далася ознаки моя зневага до техніки, бо тоді я ще й уявлення не мав, чого може закіпіти тосол, і не здогадувався, що в моєї попелюшки є така груба штука, як храповик. Якби ж був дотяг до містечка якийсь кілометр, бідкався я, позираючи на дорогу, чи не їде хтось із путніших водіїв, і плекаючи надію, що зламалась якась абищиця. І ось тоді, замість цих першокласних водіїв-асів, доля послала мені унікального дідка, котре саме чимчикував із містечка з надкушеною хлібиною під пахвою. Чимчикував, як виявилося, он до тієї хатки, але помітив, що чоловік поламався – то дай, думаю, розвідую, що там таке». Це був справді рідкісний дідок, який знав геть чисто все на світі. Усе вмів і за все брався. Тільки, на жаль, не все виходило в нього. Можна сказати, ні чорта не виходило. Але ж як він бідака старався, як він хотів усім прислужитися, помогти, підставити плече. І, підійшовши до машини, теж став заглядати в мотор. Тяжко зітхати. «Поламалося, це я вам точно кажу». Промовляв дідок, але що поламалося, не казав. Зате поперед мене вискочив на дорогу і рішуче зупинив першу ліпшу машину. Поглянь, пане брате, що тут скоїлося, бо я вже не добачаю. І хоч пан брат був ще зовсім зелений, митю сказав, що це, дідику, не термостат, це полетів храповик. Ота гайка, що тримає шків метелика холоджувача. Видно, відкрутилася і загубилася десь по дорозі. А чи немає в тебе, пане-брати, такої запасної гайки, аби ти виручив чоловіка? Спитав дідок. Ні, дідику, таких гайок я не вожу. бо таке дуже рідко буває. Це я вперше чую, щоб храповик відкрутився. Не знаю, чи вони і в магазині є. А покажи ну, мені, пане брате, який він із себе той храповик, сказав він. Трохи соромлячись, що призабув, яка ж ота гайка. І коли хлопчина показав на своїй машині, ось же вона, ручна корба в неї вставляється, дідок зрадів і сказав, що така в нього точно має бути, цих гайок у нього вагон. Він чемно подякував хлопчині, а мене повів до своєї хати шукати ту гайку. Я теж запалився надією, побачивши на подвір'ї дідка старого горбатого запорожця. Отже, маю справу таки з автомобілістом. Хоча дідок сказав, що цьому Запорожцеві давно жаба цицьки дала. «Уже, пане, брате, його лишилося перекинути догори дном, щоб кури воду пили. Але запчастину в мене більше, як у сільгосптехниці». І він завів мене у повіточку, захарщину металобрухтом, де ми потім кирилися в гайках, гвинтиках і шайбочках доти, аж поки вже й забули, який він із себе той храповик. Що ж, пане брате, сказав дідок. Сказав дідок, не знаючи, де подіти очі від сорому. Давайте знайомиться, бо вам прийдеться ночувати у мене. Сьогодні п'ятниця, і ми вже не вспіємо з вами ні по лавках, ні в сільгосптехніку. Мене величають Григорієм Івановичем. Прошу не плутати з Котовським, Петровським. Я був у розпачі. Мене їла така досада, що спершу навіть не зміг по-справжньому оцінити цього унікального, цього навдивовижно рідкісного дідка, який знав усе на світі, усе вмів і за все брався. Це треба було бачити, як він, бідака, впирався руками і ногами, коли ми закочували машину на його подвір'я як шляхетно запрошував до своєї господи, де ось уже сім годочків жив сам, і звідки навіть миші порозбігалися, бо не було за що зачепитися зубом, і як стелив мені постіль, любовно підбиваючи подушечку, і як бідкався, що немає людину вгодного частування для високого гостя. Він дуже втішився, коли я збрехав, що добре пообідав у Смілі, і похвалився, що теж колись був у Смілі і в Миколаєві був. І в Києві, бо він, бач, скрізь побував на сім світі і всього надивився. «А ви знаєте, пане, брате Андрію, скільки страв можна зготувати з одного хліба? Ні, а я читав у газеті. Сотню! Але скажіть мені, пане, брате, навіщо переводити хліб на страви, якщо він і так найдобріший?» Та найдужче вразило те, як Григорій Іванович присів у мене в ногах. Це вже коли я вмостився в розпушену ним постіль. Присів із якоюсь старою, потріпаною книжечкою і раптом сказав. А давайте, ну, пане брате Андрію, я вам трошки почитаю перед сном. І сором'язливо додав. Я, знаєте, люблю почитати у голос. І я слухав той його голос, як слухають шум дощу, і думав, що це допоможе мені заснути. Я не розумів жодної фрази з того, що читав мені цей кумедний дідок, але я вірив, що він усе знає на цьому світі, знає, може, найбільше за всіх людей, адже жоден мудрець ще не додумався частувати високого гостя читанням книжок. А я, невдячний гість, заклопотаний сам собою, був такий неуважний, що якби Григорій Іванович не сказав, як його величати, то Либонь забув би спитати і про це. Він би так і лишився в моїй пам'яті кумедним дідком зі своїм шляхетним панібратом, І через місяць-другий я не зміг би згадати його обличчя, як не можу тепер згадати суботнього чоловіка. І задля свого виправдання захотілося запитати у нього про щось таке, просте і природне, як ота надкушена сіра хлібина, що лежала на припорошеному столі. Я спитав Григорію Івановичу, а як називається оце ваше сільце? Та воно, пане брате Андрію, і не сільце навіть, а так собі хутір. Немає його на картах, бо належить воно немов до містечка. А назву свою так і має, звісно. Не кричі, воно називається. Як ви сказали? Не кричі. Хтось, видно, колись тут не кричав, коли треба було. От і пішло відтоді. Якби ж ви знали, пане, брате Григорію, яким криком ця назва озвалася в мені? Не кричі. 1975 рік. І я вхопив тебе. Вутла аріаднина ниточку. Усе тепер в'яжеться. Усе нанизується на тебе. Як цілісне намисто, яке хтось розірвав. А я мушу збирати докупи. Я колінкую у злеженій пожухлій траві, що переплелася, як на картині Олеся Остапчука. І визбирую його ще і ще. А чи є тут у вас, чи, може, був дитбудинок або інтернат? Є, пане, брате Андрію. Тільки не тут, а в містечку. Був і є. Я відчуваю, що вже і цього мені задосить, аби не заснути. Я прикушую собі язик, щоб не мовити зайвого, однак уже не можу стриматися. А ви чули про такого чоловіка, Саватія Ярчука? Що? чого ж не чув. Тільки Саватій то видно за святцями, а так він Сава Данилович». А ви, пане брате Андрію, може, до нього їхали? Ні, це я так. Чув дзвін. Бо якщо ви до нього, Делікатно сказав Григорій Іванович, То ви вже приїхали. Я витріщив очі. Ще не вистачало, щоб саватієм Виявився ось цей дідок. За святцями, звичайно. Проте він хитренько всміхнувся і пояснив, цей витівник теперечки не в квартирі живе, а в млині. Де? У млині. Ото як річку переїхали, то зразу за мостом треба було взяти вліво, там і стрілочка намальована, і переночувати можна, тільки за гроші. Ви, пане брате Андрію, не уявляєте, яку приємність мені принесли, «Не поцуралися моєї хати!» Перейшов на інший Григорій Іванович. І я, щоб потамувати свою цікавість, щиро його попросив. «Якщо ваша ласка, Григорій Івановичу, то почитайте мені ще трохи». «О, звісно!» – зрадів він. Розгорнув пошарпану книжечку на тій сторінці, де заклав пальця, і заходився читати. Кінець 13 глави.